Я хотів би звернути вашу увагу, слідуючи своїх питань. Народстава, яка сталася у нас напроти цього тижня, це був у нас похорон у місті Черкасі. Ну, не про похорон я буду говорити, а говорити про нашу участь у похороні. Хоча ми мали в останні часи багато таких похоронів. Після багатьох ми так мали зупинки, мали розгляди, мали деякі там поправки. Ну, можливо, сьогодні буде так як би чергова. Але сьогодні наш погляд буде повернутий дещо трохи іначе. Іменно на то, чого нам крайні не вистачає. У нашій бесіді, у нашому користованим словом Бога і Бога. Публічно ми виступали, читали, кожен то, що йому ручно в руки вичитати програму. І ось і все. І коли слухати з вас із сторони, чим промовляє даний проповідник? Не дивлячись на те, що він читає про що написано. Написано є одно, а промовляємо зовсім друге. У бесіді виступаючих, читаючих, виступаючих, не видно признання зверхності авторитета Йогови. Не видно того, що ми надавали йому високу авторитетність. Ми там не даємо йому місця. Ми користуємося словом Його так, як повновладний представник Його. Що і суд має право сказати і везти, кого наліво наліво, кого направо направо, кого на пропасть, в пропасть. Хто це говорить? Чому це ми так промовляємо? Чому у словах? Наші ж, вже вони, так. Не не ж тільки на публічному викладі той спохор, а навіть між собою. Коли ви, наприклад, розсуждаєте про якусь справу, то коли послухати вас, то це не слуги говорять, це говорять господар. У позиції слуги час не чути голосу. десь голос слуги? Голос слуги він має відбити. У голосі, у його користовані словами видно, що він місці своєму господину дає. Він дає йому признання та. Він буде боятися взяти слово до рішення і вдарити його кимось. Ну, у нас тільки кнуте. Павки кнуте. Чому? А тому, що ми рахуємо, якщо не знаємо точну правду, тоді да, хто рахує так, то є абсолютна власть. Ви рахуєте, що де точне знання правди, там абсолютна власть. Як думаєте? Знання точної правди дається всій організації його, видимо і не виділю. Абсолютно в нас руках кого стоїть і його. Ісус Христос його вищий Бога. Чому ці люди, хто мають точне знання правди, уродуть властю, верхній властю? Хіба це ви вважаєте, що знання точної правди дає право говорити голосом суді, визначення суді? Но це ще й мало того. Так ви ж слово берете так і говорите, ти стань там, а то зробить так, і ви берете слово від живого Бога. Рахуйте, що кожне слово Боже це і честь Бога. Не ділима честь. І ви берете слово і говорите, це слово має то-то то зробити, а то слово має так зробити, а то слово має так зробити. Кому це ми приказуємо, кому це ми вказуємо? Ну і в конеці а хто ж ми, якщо ми такі прикази видаємо, рішення такі даємо. Так має Слово Бога. Чи як ми, наприклад, говоримо? Я звертаю вашу увагу на цю обставину. Це є гостра обставина. І коли ви промовляєте, коли користуєтеся словами Його, не тільки на публічній викладі, а між собою, спершу, дай про себе теж, Знаєте, що це слово є з цього Бога. Якщо ви не навчитеся брати слово бо з Божим страхом і з Божим визначенням, з визначенням місця Бога, Його власті, Його рішення, Його суду, Його думки і так далі, то значить не може бути мови про духовності. Нічого там не може бути. Наше користування словом Бога має ці речі нести в собі. Надавати Його там. Ми Не користуємося позиції слуги, а користуємося фактом, користуємося тим, що я господа, як судді, як вершителі, іменно долі людських і так далі, і так далі, а Так не чмійте. Мої слова, котрі я говорю до вас, не для того, щоб вас критикувати, а для того, щоб разом з вами розсудити властиве користування Словом Бога Єгові. Ви читали Біблію, наприклад, книга Лєздра, книга Лєємію, інші книги, які поміщують записані, спеціальні записані місця в Біблії виділені, де людське сотворіння приходить перед представника влади світа цього, чи кого-нибудь другого, тої з власті. І він говорить, починає беслію, говорить йому так, це в Біблії записано, «Царю, повіки живе, якщо угодно тобі, то нехай буде так, це не Бог. Ми Не коли-небудь так промовляли. У словах цих що ми надає йому місце, признає його власть. І він тільки прошення дає, він тільки маленьку частину дає. Так підходять до носителів власть. Нас носителів власть це існує Ісус Христос. Хто з нас підходив так? А як думаєте, записано то в Біблі дечого? Просто знати, що хтось до кого звертався, щось в нього одержав. Цільком ні. Це наука, щоб ми знали, як правильно обращатися з людьми, словами його, один до другого, як правильно признати власть, носителів власті. Ну, Но коли ми так звертаємось до носителів власті, ну, в багато нижчому положенню, як раба, то не дивіться на те, що ваше прошення було відповідним, властимим, цілком правильним. Можна гарантувати, не одяг. Ви пам'ятаєте е, тема молитва. Це був вісім цей рік читалася тема молитва. Там є таке, таке слово, що дехто відмовляє перед лицем Господа молитву так, що ніби він з ним свариться. Він йому якесь приказ дає. Нехай знаєш, така молитва не буде вислухати. Є там таке, що немає. Є. А чому? Та не сказала Вартова Бахта, що тому не буде послухана молитва, що може вона неправильно зло. Цілком правильно. Але якщо цілком правильно, він вимагає. А якщо він требує, якщо він, якщо він заявляє, принесе його, що він має йому дати. Бо він, наприклад, його слуга. Такі одиниці ніколи не дають ці речі. Ніколи чому? Тому що в їх словах немає признання тої великої пошани не признання себе як раба. Та ситуація не признає, та ситуація не, не тільки, що рівноправно говорить, навіть зверхно, у зверхньому стані. Тобто створення сотворення стоїть верхнє або вище від наситиння Верховної Власті, то є його Христа. Брати і сестри. Давай. Приїдете додому, понаходіть ці місця в Біблії, я дещо вам кажуть книги. Книга пророка Данія, наприклад, теж несе в собі цю інформацію, особливо було 9 глава. Не пророк Даніїл, він е, зайнявся вичисленням пророче книги пророка Єремії, так і писано там. І він вищив, що 70 років часу полону Ізраїльського вже закінчилося. І коли закінчилося, уважно читайте 9 голову пророка Данія. Що ж там теж? то для нас наука прекрасна. Він упав на коліна і звернувся до Його в молитві, в сльози, в плачу, щоб Його почув слова, звернувся на те слово, що він записав, і якщо його ласка і милість, то нехай дасть відповідь. Було так там записано. Його писав ангел, ангел приніс відповідь, що його слово почути. А хто з нас так просив? Другий би вичитав 70 років, все, вийшло, вийшло. Значить, Єгова має тут же нам дати чому, ну ж написано так. Якщо написано так, і якщо його й дасть по кінцю 70 років, то ніколи тим, хто так замовля, ніколи не, не Ні бачите то, що дає Єгова, тим більше не користуватися ним не будуть, якщо й буде так. Отже, при його ви треба стати в позиції відповідні. Хотів би я, щоб ви зрозуміли так. Той дух, та позиція, хто з вас ще пам'ятає молитву, тема молитву, яка вчила нас, як прийти при лицею голови в молитві, то так, іменно той дух завжди має нас супроводити. Не тільки в случі молитві, а завжди, коли користуємося його словом. Відчувайте, що ви є під неволі, що ви є раби. Відчувайте то, що позиція ваша має бути точно вимірена, як раб. Таня, господа і судь. Так, давай будемо діяти, так говорити. І так, якраз відношення свої будувати. Хотів би звернути вашу увагу на таку річ. Приходилось такі речі спостерігати. Коли яка-небудь оказія у нашій організації, негативна, понятна, якась спогушення. Вчинилось перейки, як перелеця ніколи слуги його. і він відчувся в потребі тут же таки вичитати, виписати закон і сказати в цій справі, оце направлення і все. Чому? Набесом, що так треба заплатити. Ось цю заплати. Браті і сестри, а ви чи знаєте, що написано і друге, що суд з милості тому, хто милість не оказав? Читали ще? Так от не дивіться, як ті священники ізраїльського народу лише написали. То, що написано, то написано буква. Ще написано і по присутній смилості, а як його немає. А коли наша бесіда сплошна від початку до останку, ніякої милості нема навіть і натякане вона на нею, то дивіться не на те, що ви правильно побукві йдете. Христос прямо сказав, суть тому, без милосердя, його не дасть милосердя, то милосердя не виказав. Отже, й будемо вчитися іначе. Користуватись словом Бога іначе. І коли ви відчули у собі якийсь такий поштовх, Вити закон, жити написано. Пам'ятайте, це є палка, котра вдарить, можливо, і на смерть. А тепер же знайдіть у собі силу і побачите, що ви є варто. Іменно той порив покарати, порив, дати якісь такі, як би казати, ограничення. Ще щось таке того порушнику. замінити на милість І не на лицемірну милість і якщо у вас вийде так, то знаєте, що ви ближче до духовності. Але якщо у вас не буде вийде, то так і будете знати. До тих пір, поки так не буде получатись, ось так далеко стоїте від духовності. Це для того, щоб ви зрозуміли, хто ви є в користуванні Словом Бога. Якщо ви знайдете силу в собі замінити гнів на ласку і милість, а тоді будемо бачити, чи ми є готові орудувати духовно. Духовності цього вимагають. Це не говорить про те, що на порушення ми закриваємо очі. Ні. Оце говорить про те, що ми правильно користуємося такими. Ось про ці речі хотівмо говорити. Користуйтесь Словом Бога, не тільки тоді Бог букву Його. Якщо Буху будете орудувати без присутності Духа, самі вам, просто не користуйтесь. Іначе біда собі буде. На жара у Ну от, і ті думки хочу нагадати. Вас, у кого ще питати до поданих думок? інформацію даних, бо родів, так воно і було. Я теж читав там. То якось, хоча це не є викручення, я не шукаю демінки, але сама акустика, вона якось так відловня ішла, що такий речі та тіло вийшло, як то що якогось приказчика. Я, я себе аналізую і під час того, не місце, що то скоро що Це треба робити з цим недостатком. І це, я думаю, що діде Шміхе і батьків не відпочити. Я говорив тільки, вказав, беру причину посліднього похорона, тому що послідній похорон тільки підтвердив те, що до цього часу сплоші рядом стояли. А це можна спостерігати, коли два собі сідніки стоять, коли вони вирішують питання. А між тим вирішенням питання є там ще слово Слава Богу встану. А тепер подивіться, як вони те Слава роблять не в положенні рабів, а в положенні Господів. Нам категорично заборонено це робити. положення Господів в нас займає тільки Ісус Христос і Його обишніх хто. А подивіться на себе, коли ми говоримо слово. Як воно стоїть. Кому ще є питання? Слухайте, паше. Слухайте, глядайте. Доброго були його, з тим, що подякували йому те, що він жив там, ще й телев'як стрес, для того, щоб нас отрезвити і щоб ми могли побачити наш невідповідність стан у цьому. Тому що це не просто є наша бесіда, наприклад, були дачі свідоцтва бесіди між нами, це і позиція, тому що ці слова наші, ці висказні наші, логіку нашу оцінку, як ми ділимо нашими ціними щоб його виявлені свого простого. Це просто вершки того, що фактично воно є всередині у кожного з нас. Якщо, наприклад, ми клімі не будемо робити, то я думаю, що будемо робити узнучатленням іменно цих глибоких клім, щоб це було знищено все, те, що є і заховане. Добре. Чи є ще питання у кого? Немає. То от у мене буде до вас про предмети нашої сьогоднішньої і теми. Е, як ваша думка? У реальній, коли була закінчена студія, дехто з вас висказував так. Таке висказування, звичайно, присутність зала людей, трошки робить свої деякі рамки, або стисняючи, або якісь, Ну, кому як, у кого конфузить, кого стисняє, кого не дає можливості розширитись. Ну, у нас тепер нема того і присутність залу, присутні неща служителі. Ваша думка, от подана була тема, чи ви тут бачите та суть, що ви чули своїми вухами, що там її записано? От, чи бачили ви ту суть? Бачили. бачили. Ну, от якщо ви бачили, знаєте, що ви, коли ви сказуєте... Тобто для мене пощіше нічого не означає слова-букви, коли він повторяє слова-теми. І ми ж слова-теми прекрасно розуміємо і поки ще їх довго-довго будемо пам'ятати. З вашим головами так скоро не виходить. А ваш дух який? От було б добре, що ви сказали духа свого. Який ваш дух був коли ви слухали? Радісний. Радісний. Ну, якщо радість, це ще не кінець відповідаєте на вопрос. А радість куди тянула? До, до праці? Чи можна якогось кажуть? Отдіх, ну, переносно кажуть на пляж mm -hmm. посидіть, ну, це переносно так говорить. То куди тягнула радість? Тебе. А решта? Так само, да. Ну, от якщо так само, то значить це добре, це нам цінно. Якщо це радість, то в який бік ти радість направляється? Якщо до праці, це друге діло. Майте на увазі, що тільки працюючим його і відкриває, і вчить, і допомагає, і нікому більше. Зато все, тоді собою.